Якщо зробите це, я певна, ніхто і ніколи не довідається нічого небажаного для вас. Містер Кларк якусь мить помовчав, кусаючи внутрішню поверхню щоки і зиркаючи на конора, наче той міг допомогти. Це шантаж? Ні, містере Кларку, сказала Піп. Це дипломатія. Назва Файлу: Посібник зубивства для хорошої дівчинки. Сезон 2. Інтерв'ю з Адамом Кларком. W. Піп. Отже, коли ви вперше зустріли лейлу? Анонім, голос змінено.